صلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام اما بعد صلاه الزهوى تبيضا سمو عزويشن الله سبحانه وتعالى صلوات وسلام نوصيموا على posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve nekui slijede u dobro do sunnega dana zatim cilje na obraćao se nam aleikum rahmetullahi taala wa barakatuh nastavljamo dalje sa prenošenjem komentara islamskih uchenjaka na djelo tauhida Na kitabu Teuhid, dakle dijelo monoteizma, ma hu haqqu Allahi abid, ono što je Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo ko njegovih robova, a to je da samo njemu ibadet čine i da mu nikog drugim ravnim ne smatraju i da nikom drugom, nikoliko jedan djelić ili promil ibadeta ne upućuju. Nalazimo se i dalje u poglavljima koja su vezana za sehr i za one koji se time bave. Pa kaže autor dalje, باب ما جاء في الكهاني ونحوهم. Poglavlje o tome šta je došlo o prorocima ili o vračevima ili vraćarima, o gatarima i o nima koji, koji se dakle time bave. Dakle, ovo je poglavlje tabi' dakle, prati onaj poglavlja koja su došla prije toga dakle o sihru. لِأَنَّ حَقِيْكَةَ الْعَمَلِ Zbog toga što suština rada ili suština dijela ili čina Ovih ljudi proroka, koji tvrde da znaju sudbinu, koji gataju, gledaju strelice, pišu hamilije, razno razne spise i slično proriču, ne sudbinu. Kaže kulluhum tajtemu u fihim sifatu wahida. Svi oni kad su u pitanju, kad se skupi, iako se ona iako je sve ovo da kažemo, ona tu su sve neka ona različita zanimanja, ali ih spaja jedno svojstvo, jedan opis, a to je Bil umur, al a to je da se podpomažu šeitanima, dakle džinnima, da ih obavijeste o nekim stvarima koje mnogi ljudi ne znaju, jel? Pogotovo kad je u pitanju prošlost, jer poznato je da Allah subhanahu wa ta'ala dao da džinni žive e, duže od ljudi i da znaju i imaju puno informacija iz prošlosti zbog toga ovi sjerbazi, gatari, prorodci i onaj vračari, često dođu i ljude na taj način, prevare ih. Pa kažem, ovaj sad dođe i on mu kaže, ti si rođen tad i tad, tu i tu, taj i taj će se tako zove, tad se desilo to i to, i on ga, znači, razvali ga sa informacijama. Kaže, on je običan insan, vidiš, on znani, je to što ljudi pričaju o njemu i na taj način mu napravi uvod i sebi napravi teren, poravna, dakle, sebi teren da poslije toga može da mu kaže šta hoće, da ga slaže šta hoće i da ga na taj način odvede u zabludu. Međutim, moramo da znamo da je hakika, da je suština, njihovi dijela suština. Dakle, ti informacija koje oni dobijaju jeste pod pomaganje sa džinnima. A rekli smo da džinni, šeitani, la'anehumullah, neće i ne mogu i ne žele da budu pokorni nikom dok ne dobiju uslugu za uzvrat, dok ne dođe nešto za uzvrat. A šta treba da dođe za uzvrat? Da se počini širk ili kufr, Allahu subhanehu wa ta'ala, da učini ibadet njemu, da mu prinese nek, neku vrstu korbana, da uh, ne uzubila uzme da bacimo sahv da izgazimo sahv da apsueposani ki sallahu alayhi i slično da bi napravio ugovor sa šejtanima da time ime ljude odvede od vode u onaj u zamudu koja je poveznica ovog poglavlja sa knjigom tauhida i to nam je od adeta da uvijek kažemo zbog čega je to spomenuto u knjizi tauhida znači dakle, zbog čega ova poglavlja zbog čega govorimo o me zbog toga što kehane to da kažemo da dakle, ta vrsta proricanja ili Pojasnićemo termin Kehane šta podpada sve pod njega. Kaže, u njemu ima, dakle, istiđam li džin, korištenje džinna, i to je kufrun u širkun ekbel lillahi džel leo'ala. Dakle, to je veliki kufr, nevjerstvo i širka, Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što ove stvari ne mogu da se dese, osim da im čovjek bude pokoran, da im, da izvrši nešto od ibadeta i da im uputi nešto od ibadeta, ili da im se pokori u određenim stvarima na način da će, jel, Naudhubillah počiniti shirk Allah subhanahu wa ta'ala ali kufari slično. Kajeli islamski učenjaci kanet, il, kanet ilke hane muntaširatan zbog čega imamo veliku hadisa od pa posanika sallallahu alaihi wasallama ona ogattarima, vracharima, prorociima i slično kajeli enneha kanet muntašira inda l'arab zbog toga što je kod araba nakon što izčezla vjera Ibrahimova čisti teuhid, obožavanje i činje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala I kad su do, došle razne vrste, dakle, onaj ideologija, koje su bile pune idolatrija, puno se raširila, dakle, ova vrsta ovih prevaranata. Dakle, kanem un tešira fi biladir ala fil djezira u fil gajriha, i to su ljudi, i kaže, uglavnom ti ljudi kanem nas jedde'i fihim el vilaje wa salah. Ljudi su o njima smatrali da su dobri ljudi, jel? I da su oni, oni koji imaju znanje i znanje onome što je prošlo istično i znaju šta će se, jel? desit, desit ljudima, a reći ćemo kako ponekad mogu da pogode. Iako smo to spominjali u prethodnim poglavljima, bilo je malo onaj govora na tu tem, ćemo ponoviti, inša Allahu, inša Allahu, ta'ala. Dakle, kehanet, dakle, to, vr, ta vrsta, dakle, se čovjek bavi vrađbinama, da se čovjek bavi ovim prevarama, da se čovjek bavi ovim stvarima, sun'atun je zanimanje ili zanat mudadun li tevhid koji u potpunosti se prkosisate uhijdom, u potpunosti rušite uhijid čovjeka. Tako da oni ljudi koji te stvari čine, to su mušrici, dakle, nevjernici, u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar imali, ne znam, kad kažu ovaj obavio hađ, toliko puta ovaj, ovaj ovaj, mullava, mullava, na, turban zavezo, naslijedi od ovoga, od onoga, cijela hođanska familija i slično, jer su uglavnom te stvari ljudi uh, uzeli i pro protinjali bi to dakle i bacali bi kroz narod da na taj način jer fa'u min sha'ni hada da podignu da kažemo taj neki uh, položaj tih ljudi da im se on da vjeruje jel, je, sve su to neka, sve to vrsta dakle onaj medija jel ovaj i, i, i marketinga koji ljudi rade jel, na taj takav način dakle prodaju prodaju batil na takav način jel. dakle kahin ne može da učini uh, ništa, dakle, suštinski i ispravno, to njegovo djelo, kad kažemo ispravno, da ono bude, da kažemo, djelotvorno, osim da učini ibadet šeitanu la'anatullahi alihi, da mu se pokori u tome što će počiniti širk, Allahu djelati l'ula. Također, od uh, sredstava da može čovjek, taj, dakle, da, da, da nekad pogodi nešto, da će se nešto desiti čovjeku, jeste antariq istiraki sem'an. Kad ukradu nešto od vijesti od meleka. Ko što je došlo jel, u hadisu poslanika sada selim, kako smo govorili jel, onaj, uh, ranije, da je Allah subhanahu wa ta'ala dao koje iskušenje ljudima. Kaže da šeitani dođu kako je opisao poslanik sada Allahu alaihi wa a imam Sufijane teori nam je to pokazao jel, da se to dešava na ovakav način pa je isprepletao prste i pokazao jel, da ovaj Uh, šeitani penju se jedan na drugog pošto ih ima dosta, ima ih mnoštvo fizički su korpulentniji i kaže dođu do jel, prvog ovog dunja lučkog neba i čuju nešto od objave koje je Allah subhanahu wa ta ta'ala rekao izgovorio wa glasom i slobom kako njemu dolikuje subhanahu wa ta'ala jer imamo danas maturidije i šarije i druge sekte onaj skolastičkih pravaca koji negiraju svojstvo govora Allaha subhanahu wa ta'ala već kažu to je kaže samo nadahnuće Allah subhanahu ta'ala ti daje da se to pojavi u srcu to značenje to je značenje ne, ne govori Allaha subhanahu ta'ala onaj da govori govorom Allaha Allah, subhanahu wa ta'ala kaže i Allaha subhanahu wa ta'ala je sa Musaom razgovarao razgovarao sa Musaom razgovarao sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame čuli mu glas onako kako njemu priliči, njemu dolikuje, ulej se ke mitlihi šeji, وهu je Samir al-Basir, a ništa nije kao on, on jonaiku i sve čuje i sve vidi, subhanehu wa ta'ala. Dakle, Allah jalla fil'ula, dakle, poslanik sa selnem nam govori kako je Allah subhanehu ta'ala dao da nekad šeitani mogu da ukradu ili da čuju od meleka neku vijest. I onda tu vijest kaže ila sahiru, ila ilkaahin, dakle, baci ila, ila sihirbazu, proroku, gataru i slično, onda on godinama što nekom čovjeku kaže evo lakim je kad zima ima 100 kaže dođe i slaže još sto laži sa tom istinom i na taj način odvodi ljude odvodi ljude ovaj u zablodu. vidite braćo znači ko što je došlo je onaj u Allahu subhanahu wa ta'ala plemeni to knjizi kad Allah dželle fil govori o melekima, ma o čuvarima nebesa kaže illa menistaraq as-sam'a fa atba'uhu shehab mubin kaže osim na je koje ukrade nešto od toga što je Allah subhanahu wa ta'ala dao između meleka, dakle čuju od meleka, ne čuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego čuju jer meleki to prenose, onaj što je Džibril prenio drugim, unima koji su ispod njega. Kaže i ti meleki koji čuvaju, koji su zaduženi, jure i ganjaju te šeitane la'anehum Allah i gađaju ih izvijezdami, iz sprže ih, unište ih, ubiju ih. Kaže, vidite koliko se šeitan la'anatullahi ilaihi žrtvuje Znači, hirsul djinn wa šajatin ila našri dalal koliko se žrtvuju da šire zabludu anahum jugamirune bil hayat kaže dođu i rizikuju svoj život da će melek da ih obje samo da bi raširili batil što treba da nas motiviše ako oni na toj zabludi znaju da su prokleti i judahune bi hayatin, žrtvuju svoje živote da rašire i prošire batil da mi treba da budemo žršći, da širimo istinu da budemo čvršći, postojaniji, ambiciozni da dostavimo govor Allaha i njegovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallame onako kako su to svatali selefi, to je prve generacije ovog umeta na čovu s poslanikom sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame kažu islamski učenjaci ahbar, ono što je došlo od aleyhi od sallame prije poslanice Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallame anna hada stiraqu sema' dakle da Allah krađa Da onaj da bi čuli po nešto od Meleka, od objave Allaha subhanahu wa ta'ala u nekim stvarima koje će se desiti u budućnosti, kaže kanet kethira, kaže, dešavalo se, kaže, puno. Dešavalo se puno, jer u, u osnovi su tu ljudi bili onaj u zabludi ostavili vjeru Ibrahimovu, alaihim salatu wasalam, nije i bilo na teuhid, osim malo. Kaže, vobarde bi'atat in nebi, sallallahu alaihi wasallame, kaže, nakon, onaj, kao kažu sami kričanaci, nakon uh, Objave. i nakon što je počeo da se spušta objava poslaniku poslaniku sallallahu kaže lem yahsul zalika to se nije dešavalo jer je Allah subhanahu wa ta'ala na taj način sačuvao objavu da ne mogu ništa da čuju i da ne mogu ništa da uzmu i da promiješaju i izmješaju i izmiksaju da na taj način ljude odvode u zabludu Pa kaže vabađe vafati Nabi sallallahu alaihi wasallam nakon smrti Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam imamo dokaza da će se to dešavati kako ljudi više slabe i kako se ljudi manje drže dvije objave Tur'ana i sunnet Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam te će se stvari, jel, ona je dešavati međutim dosta ređe nego što se dešavalo pri objave poslanika sallallahu alaihi wasallam nakle kahin, riječ kahin, prorok, čarobnjak Uh, mag uh, gatar vraćar vrać jutlika to je sve kaže ime onaj za ljude koji se bave sihrom i koji se bave tim vrstama ša'vede dakle tim vrstama onaj uh, gluposti kaže šeho l-islamim tajmija rahimahullahu ta'ala el-munedjim war-rammal kaže i munedjim dakle astrolog onaj kui na osnovu zvijezda određuje jel da li one utiču na ovaj događaj ili na onaj događaj, na ovaj, na ovaj položaj, na ovaj i slično. Kaže, sve to, dakle, i sve vrste e, tih nauka i tih saznanja o životu, o budućnosti, ovako, onako, kako oni tvrde, normalno da je ne znaju, Allah subhanahu wa ta'ara jedini koji zna ono što će se desiti, kako će se desiti i ono što se nije desilo, kad bi se desilo, kako bi se desilo, jel? Kako kaže im, imam Uthmane Dari mi, rahimahullahu ta'ala, u svojej knjizi odgovor Bišro el-Amerisiju, onaj poznatom, dakle, pozna, poznatom uh, skolasticumu tekellimu, dakle, onome ko, od, od kojih su, dakle, maturidije i šarije. Kaže, babu ma ġae fil kuhani wa nahvihim, kaže, ono što je došlo, o ovim ljudima. Dakle, rekli smo da je propis ovi ljudi koji ovo rade i koji se ovim bave ako se to potvrdi normalno. Znači, mora da se potvrdi, moramo da imamo jasne dokaze. Moramo da imamo jasne dokaze. Dakle, to su ljudi mušlici. Kogod tvrdi, I ode i kaže, desit se na ovaj način. Stani da pogledam datume. Pajmo joj sad nove fore, horoskopi, sve te stvari. Dođi će nam bilje Nila Hitala te stvari onaj detaljno, da ih ne spominjemo u naprijed, ali možemo onako neke stvari, neke ovaj, uvode da navedemo. Znači dođe i kaže, daj mi datum, ne znam, te žene, majke, kako se zove majka, kako otac i slično. I onda na osnovu toga dođe i kaže ti neke stvari. Sve su to vrste sehra Sve su to i onda nakon toga pokušava da, jel, onaj, da, da, da kaže desit će se to i to, ne znam, vratit ti se žena, vratit ti se čovjek i slično. Dakle, to su ljudi koji su sehirbazi i to je širk u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta vrsta funkcije, ta vrsta zanimanja, ta vrsta zanata je ono što u potpunosti poništava, Teuhid u potpunosti poništava, dakle, ovaj, vjeru čovjekovu. Pa ako čujemo da se neko bavi tim stvarima, I posvjedoči na više ljudi. a Na našu veliku žalost koju smo spomenuli prije poslanice Muhamada sallallahu alaihi wasallam a onda nakon toga mnogi koji se pripisuju islamu su to govorili. I tim stvarima se bavi. I zbog toga su im ljudi vjerovali. Zato se često se ta, ta, ta, taj častni posao imama, hođe, efendije, zloupotrebljava na ove načine. Jer uglavnom ti ljudi ko što i treba da bude u narodu ulema, Hođe, Efendije, treba da budu uvažavani. Međutim, zbog sadržaja i zbog njihove prakse koju oni govore, ne samo, ne sama činjenica, zbog toga što je neku, na nekoj funkciji u nekoj instituciji, jer, jer najčesto te stvari nisu dokaz same po sebi. Ko što znamo, mi znamo, razumiješ, između nas ovo su uglavnom priroda kod nas, kod bošnjačkog naroda, Bez obzira jeli to pazar ili je to neki veći grad poput onaj, Sarajeva i slično, mi smo mahalski narod. I mi znamo te priče ovako između nas, zna se, razumiješ, ko je to otprilike, kako, šta, na koji način radi. Ako znamo da neki ljudi to radi, nije dozvoljeno se klanja za njima. Ili se sumnja, nije dozvoljeno se klanja, nije dozvoljeno se klanja za njima. Znamo, ne znam, piše ama ili ovamo glasovna poruka, ne znam, govori, vidjet za šest meseci i slično, <laughs> ne ono to bila. Znači, da Allah zman tana se čuva. Znači, što kajžu islamski učanski, mubhikul mubki, znači onaj Uh, smiješno je koliko je žalostno, tragi komično razumiješ da može to čovjek otvrdi da na kraju bude imam, da bude hođa i da niko to ne reaguje. O, on može da radi, razumije šta hoće i kako hoće, jel? A oni koji upozoravaju, koji govore istinu i to njih se kloni na njih upozorava i ovako je nako Allahul musta'an, Allahul musta'an da Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše parametre, da nam Allah popravi naše aršine. Prije svega kod nas koji se pripisujemo menhađu ahli sunneta wal dakle, budu, izopačena ta mjerila, budu izopačeni ti parametri, pa razumiješ, Allah po popravi stanje. Donosimo zaključki sudove na osnovu nečeg drugoga, ne na osnovu Kor'ana i sunnata i ne na osnovu mohtava, dakle sadržaja i kontenta koji čovjek jel, onaj pruža, daje i isporučuje. Šijeh rahimahullahu ta'ala nakon što je spomenuo ovo poglavlje ke adetihi, kao što je adet uleme ahli sunnata i džemata, kad govori o ovim stvarima šta radi navodi dokaze navodi dokaze iz dvije objave pa kaže ovim je muslim prenosi muslim sahih uan baadhi yasvaj od nekih od žena Allahov poslanika ali nebi saleme da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao man ata arrafa kaže ko dođe nekom od proroka bilo koja vrsta proroka dođe mu čita dlan da ode da mu gleda u, u, u šulju, jel, u Filđan, ovaj, da ode da mu on kaže nešto na osnovu strelica, na osnovu što kažu, onaj, ranije je bio onaj primjer, pa ne gledam, kaže u pasulje. Ono je bila izuzetno opasna stvar, isto kod je to ono istina, znaš, ovaj, ili gleda, ne znam, u pasulji ili ti u grah, ovaj, kaže, ko ode, fe yusaddikuhu i povjeruje ono što je rekao, kaže, neće mu biti primljen namaz 40 dana. Kaže hi je je tka i mora da ga klanja, a وہ je muzjie on mu sebri ko namaz. Kaže Šejh Salih al-Sheikh, "Velakin la thawab lehu fiha." Kaže, znači nema nikakvog nikakvog sevapa za to. Čovjek klanja 40 dana, svaki dan po pet namaza i nema, dakle onaj nikakvu, nikakvu nagradu za to što radi i zbog toga što je uradio i što je onaj što je što je dakle povjerovao tom proroku. Kaže, kaže, islamski učenjaci vodili na dva stanja. Kaže, u ačin, kaže, onaj ko dođe i pita neko. Kaže, bilo to dođe da ga pita za to što nešto hoće da radi, ne znam, ovako, onako, pa mu kaže povjerujem. Ili neko ode i pita ga iz radoznalosti. Ili neko ode i pita ga, ne znam, zbog bilo kojeg razloga, svi potpadaju pod ovu kaznu. Kako će nam dođi bilo je ta propisa onoga koja je da pita. Propisa ovoga koji to izgovara i koji to radi je mušnik. Kako je došlo, Finusus, u teksto ima dvije objave, Korana i Sunneta. tim onaj koji ode i pita i povjeruje, pročita horoskop. Uzme, pročita horoskopi i, znaš, zanimljivo, kaže, znaš. Kaže, koji je njegov propis? Kaže, onaj koji ode, njegov propis je da mu je ovo kazna. Da mu namaz ne biva primljen 40 dana kaže a amma eta a onaj ko dođe da ga pita te stvari da ga provjeri i nakon toga ga upozori i slično takam ne podpada ne podpada pod ovaj propis da onaj kako se da da mu se namazne pri ima i slično e međutim islamski učenjaci kažu došlo je u drugim predajama da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže prvo prvo izgovara ovu prijetnju izuzetno je žestoka prijetnja kaže lem tukbel salatu 40 yuman Znači, prvo čovjek ima, znači, nije ovo jedina kazna. Neko će, pa dobro, odradit ću ti 40 dana, šta ću, inša Allah, toga mi se nastavlja, prima mi se i slično. Ne smije olahko da se svati, Počinio si veliki grijeh. Veći od veliki grijeha počinio si mali širk, kako kažu islamski učenjaci. Dakle, ovo je mali širk. A mali širk, ukoliko se čovjek ne pokaja od njega i ne ostavi ga u potpunosti, biće kažnjen. Biće kažnjen. Znači, mali š Uh, da kažemo bit ili priroda malog širka nije poput velikeh grijeha Allah subhanahu wa ta'ala će neke velike grijeh ljudima uprostiti od nekih će se, se ljudi pokajati pa će Allah subhanahu wa ta'ala u potpunosti izbrisati dok mali širk ako se od njega ne pokaja učići u vatru i kažu razlika između velikog i malog širka jeste anna širka l-akbar juhalladu fihi l-insan zbog velikog širka čovjek biva vječno u vatri A mali širk mora da odgori ako se ne pokaje. Znači, on nije tahtil meši'a. Allah subhanahu wa ta'ala ga ne uzima u obzir na sudnjem danu da to podpada pod Allahovu subhanahu wa ta'ala volju i milost. Hoće li ga oprostiti ili neće, neće biti oprošten mali širk ako se čovjek od njega ne pokaje. I ovo je vrsta malog širka od koje čovjek mora da se pokaje. Pa onda klanja, pa mu namaz nije primjen 40 dana. Onda imamo drugu ovu predaju, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, Menn eta arrafen kododje čovjeku kui prorici, kaje fa saddaqahu, kaje jendamu povjeruje, kaje kefera bima unzila ala l-Muhammed. Za nevjeravao je ono, što je spušteno na Muhammeda. Kur'an, odbio je Kur'an, opasno prijetno i opasno upozorjenje Allahovog poslanika, sallallahu alayhi sallam. Zbog toga, cienini brate, Sijenina sestro, ne čitaj horoskope, ni iz radoznalosti, ni iz ovoga. Ne, ne znaš šta može da ti padne i šta može da ti se zakači iza srce. Pogotovo što su te ideologije i taj paganizam kod nas je bio raširen. Prije prihvatanje Islama, prije prihvatanje Menha Đehli Suneta Vlđamata. Ne idi ovome gataru, ne idi nome gataru. Ne idi niko govore da se bave rukijom, a u stvari rade sve osim rukija ima i mnogo, molim Allah, subhano ta'ala, od njih da nas sačuva. Kaže, i onda kažu islamski učenjaci, dakle, ovo je mali kufr ili mali širk, koji je veći od svih velikih grija, veći od pijanja alkohola, veći od bluda, veći od krađe, veći od ubijstva. Zbog čega, zbog toga, ali enneke, kaže, zbog toga što daješ nešto od odlika Allahu subhanahu wa ta'ala onom arafu dakle vjeruješ onom dakle proroku da on zna nešto o stvari koje zna samo Allah subhanahu wa ta'ala iko Allah janna fil ula ostavio samo kaže počinjuje nevjerstvo za nevjerovao ono što je došlo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Onda imamo ovu drugu predaju gdje kaže lemtukbel dakle, poslanik sallallahu alejhi je spomenu njegovu kaznu da mu namaz neće biti primljen 40 dana. Izbog toga islamski učenjaci, onaj kad govore o tome kažu rajih dakle, je govor ispravno mišljenje je da je jel, onaj, ovo vrsta malog kufra i da je ovo dakle onaj, ili malog shirka I da ovo i da se namazne prima 40 dana, međutim čovjek na ovaj način ne izlazi iz vjere. Čovjek način ne izlazi ne izlazi iz vjere. Međutim, kažu od menheđa selefa, od metodologije selefa, ashabar radvanullahi taalanhum, kada bi govorili o opasnosti malog širka, kaže kanu yuhaddirun na an-nase bi nusus ash-širk al Kaže, ljude bi upozoravali tekstovima koji su došli o velikom širku, da ga Allah spontane neće oprostiti, da će čovjek biti vječnu u vatri, da ko što je to radio, ko? Ibn Abbas radijallahu ta'ala. Kaže, hatta la jete džasaran nasu da ljudi kaže, Allah ko ne to ne svate. pa dobro, nije kufr, kaže, znaš. Nije kufur i ode, nije kufr, ali jeste mali kufr, ko je gori od velikih grijeha, ali jeste sigurno sredstvo koje vodi ka širku velikom, ako na tome ustraješ. I ko ti garantuje da ti nećeš biti sačuvan da odeš opet, pa opet, pa opet, pa opet dok ne uništiš svoju vjeru u potpunosti. Stoga, molimo Allaha, subhanahu ta'ala, da sačuvao toga. Dakle, ko to ode, ko pročita horoskop ili povjeruje nekom e, astrologu kad proriče sudbinu i slično. Ja znam, ranije, lađi dok sam bio, znači koliko se to širilo i koliko se prodavale, ne znam, knjige i proročanstva Nostradamusa i ovoga i onoga, pa ne znam... Ovo se desilo, ovo se nije desilo i ne znam, vječiti kalendari i razno stvari. I onda ljudima, dakle, vežu se srca za to. Pogotovo što insan one stvari koje ne poznaje, a mistične su mu znači na taj način, ima, što kažu, onaj, radi ga taj nevidljivi svijet, hoće srce da se veže za to. Zbog toga je da tu stvar šta da uradi sa tim stvarima? Da ih sasjeće sabljom teuhida sabljom Kur'ana i sunneta. Da se vraća, kad su u pitanju akhbar, ma meda, ma se jehduf, vijesti koje su se desile i koje će se desiti, crpimo ih i vzimamo iz onoga što nam je pre, prenio sadiku, amin, istino ljubivi, povjerljivi, Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, a došlo je direktno od uzvišenog gospodara, iznad arša veličanstvenog. Kaže on Imran imno Husein, Kaže od Imrana ibn Hosejna, prenosi se da je rekao lej se minna menta tojera, eutu tojera lehu. Nije od nas. Kaže onaj koji se kaže baksuzira suzira imale riše koje smo rekli ili zbog, zbog određenih sujevjerja. vjerja. Eutu tojera lehu ili traži da mu se kaže to učini nešto pa da on na osnovu toga donese svoju odluku. Eutu eu tojera lehu ili kaže ovaj bavi se ovim kehenutom dakle ovim ovim stvarima dakle ovim vrdžbinama i to ili traži da mu se te stvari onaj čini au sahra au suhra lahu ili nekom postavi sehr ili traži jel da mu se učini ta hidmet. onaj umen eta kahin fa saddaqahu onaj da ima mu nastava kod do je kahinu jel i onaj to jest tom uh, proroku i povjerujemo keferabima un zila al muhammad što je došlo dakle onaj محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دوчиschemaName posebno po poglavlje o sujeverju i o tim stvarima. Onda Berawi rahimehullahu ta'ala uspom tafsir jadno najboljih tefsira islamske tefsiri imama Bagawi uz tefsiri imama Taberi, imama Taberi ibn Jarir al-Taberi rahimehullahu ta'ala nego tefsir kao a on je Ebul Mufessirin, otac svih vjerovjesnika. Dakle, jedan od velikih imama koji je imao svoj mezheb, koji se slijedio, Ibn Uđarira Taberi, rahimahullahu ta'ala, selefijun, dakle, čiste, ispravne akidee, koji je apsolutna većina imama ovog ummeta. Koji je apsolutna većina imama ovog ummeta, Rahimehullahu ta'ala. I njegov tefsir je izvor, izbog toga kad dođe razilaženje u tefsirima, i kad se desida jel ne znamo ko je govori ispravna vraćamo الله na koga se vraćamo vraćamo se dakle na imama ibn al-jarira at-taberiya rahimahullahu ta'ala nakon toga الذي su svakako tefsiri od ibn بها على od مكان kathira od imama koji te svoje tvrdnje kad proriču sudbinu čovjeku i kad mu govore šta će mu se desiti u, u, u budućnosti, koriste ove prevare. Kaže, znam da ti je to i to ukradeno i na tom ti je mjestu i ono da stvarno nađe to i kaže, pa vidiš, a čovjek ne dođe. On nije mogao kaže niko da zna osim onaj koji zna te stvari. I onda rade te, rade te prevare i ljudi padaju na to. Ljudi padaju, dakle, na to. Kaže od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, dakle, govori ovim ljudima kaže jamuruna fi nujum wama ara min fi'li zalika lahu min allahi min khala. kaže oni koji gledaju u zvijezde i na osnovu zvijezda na osnovu pokreta na osnovu položaja zvijezda donose i govore uticaće ovako ovako sutra će se desiti to i to za godinu to i to kaže kaže ibn Abbas radijallahu anhu takvi kod Allaha subhanahu wa ta'ala nemaju nemaju ništa dakle to su sva usvael ili sredstva koja proroci koriste da zavedu Allahove subhanahu wa ta'ala robove. Da na taj način što više ljudi odvedu u zabludu i njihov propis jeste da su to nevjernici, a oni kojim idu čine velike grijehe, stoga je rješenje da se na te ljude upozorava, da se ti ljudi kloni i da se ljudi podučavaju da spoznaju i nauče, nauče opasnost Upadanja u ovakva djela i ovakve stvari. Kaže da li autor, rahimahullahu ta'ala, usljedećem poglavlju, babun mađa'a fi annušra. Poglavlje o tome šta je došlo o nušri. Dakle, poglavlje po o tome šta je došlo o nušri. Uh, kaže islamski učenjaci šta je to nušra? Kaže annušra mutaallika bis sihr. To je nešto što je usko vezano za sehr wa asluha min an i osnova je dakle od nashra kaže šta je to kaže qiyam al-mariili sahihan da se bolesnik vrati u svoje prvobitno stanje da ozdravi jel? l ohiye ismu li ilajil mashur kaže u islamskoj to je ime ili pojan za liek za noga koje je obsiheran Kaže, sumjet nušra li ennehu jenteširobeha nazvanje nušra zbog toga što taj koji je bio bolestan, kaže, uglavnom insan, kad je bolestan, padne i skupi se. Međutim, kaže, kad ozdravi, i kad mu se vrati, kad se oporavi, kaže, on se raširi. I zbog toga je došlo od nešra, od intišara, dakle, od širenja da se ponovo vrati, jel, da se rasprostrani, da čovjek se vrati u svoje prirodno stanje. U ovom pitanju imamo tofsil. Imamo, da kažemo, e, det, malo da, detaljniju analizu. Ne može da se donese sud, on ušri, njen propis ovakav ili onakav. Već ona ima svoje propise. Zna da bude ispravna, zna da bude neispravna. Prilika ili poveznica zbog čega je vezano ovo, dakle, ovo poglavlje sa kitabu Teohidom, sa knjigom Teohida. E, znači, širk je, širk Allahu Subhanehu Wa Ta'ala uništava aslu teuhid, sahir je mušrik, a nušra je nešto što je, jel, onaj, hi je, je, je, je hallu sihr, rasklapa taj sihr, uništava sihr. Može da dođe od sahira, da dođe od sihrba za lično, ili da dođe, jel, onaj, od nekog ko nije, ko nije sahir. Ako je od sahira, ona isto okvari teuhid. Isto kvari teuhid. Mo mu nafijetu li osmihi. I ne gira njegovu, dakle, njegovu osnovu. Poništava osnovu teuhida ako sihr bas čini nušru. Međutim, ako je čini, jel, onaj neko drugi, može da bude dozvoljena. Dozvoljena nušra. Odklanjanje sihra biva Kur'anom. Biva doba, ma poslanika, sallahu ili sallame, biva bil eduja, inda l-tibba. Liječenje kod lekara, Dakle, oni koji su stručni, jel? ovako ovu dunja lučki, dakle svjetovno, to se sve može nazvati nušrom, da čovjek otkloni sehar. Jer smo rekli, braće, znači nekad sehar može se izliječi lijekovima. Sihr može da se izliječi lijekovima. Kaže zbog toga što je dokazano znači da sehar pogađa tijelo, jer šeitan kola venama, kola krvlju. Dakle, kola venama kao što krv kola. I ima mogućnost, Allah subhanahu wa ta'ala da dao to iskušenje, da se čovjek razvoli fizički. Nije samo da utiče na njega psihički, već se razboli fizički. Ubije čovjeka. Kaže, stoga nekad Allah subhanahu wa ta'ala dadne da određenim lijekovima, koji su dakle lijekovi poznati, koje mi koristimo, dadne lijek protiv sihara. I kaže, i oni se zovu nušra. Kaže, febim maju ziluhu, ono što otklanja sihr, Koran, je Koran je ono što najviše koristi jer je u njemu lijek. Onda dove zikrovi iz ispravnog jele sunneta Allahoov poslanika sallallahu I sva kako dakle ono što onaj koriste koriste doktori. Jer nekad se sihar raspadne se od onaj od, od, od lijekova, pogotovo koga je čovjek progutao i slično zna, on da izađe, on zna da ga uništiti, da ga sprži i svašta nešto. Uh e, druga vrsta nušre i ona je dakle od širka, i ona je zabranjena, jeste da dođe čovjek i da sehrom otkloni taj sehr. Mnogi ljudi na, na našu veliku žalost, muka ih na tera i slično, i odu kod baza, ne im seherbaz napiše drugi sehar da otkloni taj seher. I to je izuzetno opasna stvar. Izuzetno opasna stvar. Prvo taj seherbaz da čini opet širk, a ti ga potpomažeš u tom širku. To jest onaj koji mode. Nene, kod vas, njelobo bilo. Kaži sramski učenjaci, dakle, ova stvar, onaj je zabranjena. I onaj kod dođe i tvrdi, da uklanja sihr, kao kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, veliki imam i učenjak od imama Selefa, kaže, tabi'in, jel, imam, jedan od mama tabi'ina, kaže, ko vam dođe? I kaže, ane ahillu hada, sehr, ja ću da uklonim taj Sehar. ja ću da ga, dakle, da ga, kako kažu, da ga uh, razveže i slično, a kaže, znaš da neće to da uradi Kur'anom, ne bavi se čovjek time, niti do vama, niti je ljekar, kaže Hasan el basri la, je, la jehunil sehra, illa sahir, to ne radi osim sahir, znaj da je taj čovjek sahir. I takvog se kloni. Znači, ko čuje negdje, neko da otišao da mu toni sehr, I došao mu je sa metodama koje nisu ove spomenute dozvoljene. Dakle, nije Koran, sunneti, nisu lijekovi. Znaje da taj čovjek ima veze sa sihrom. Ako nije sihr, ba, znači ona je direktno. Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, veliki učenjak i imam čije ime biva zlupotrijevljeno. Pogotovo od strane Sufija, zbog njegovog zuhda, zbog njegovog, dakle, asketizma i zbog njegovog odricanja od dunja Luka je bil u sladu sa Koranom i Sunnetom Allahog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Međutim, ko čita ispravne govore Hasan al-Basrija, koji imaju lanac prenosilaca, vidje da je Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, bio jedan od najvećih zaštitnika ki ide ahli Sunneta vl I od koji je jel branio akidu ahli sunneta vol džemata. Mi uglavnom kad čitamo Hasan, od, od Hasan al Basrija, uglavnom sto rekaik, stvari od edeba, vezane dakle, za srce, za dušu, za ljubav, a e onda oni nadodaju još stotinu i stotinu laži. Međutim, ha, ša, da, daleko bilo da Hasan ima veze sa sufizmom i sa tim stvarima koje mu oni, oni pripisuju. Kaže, Imam Hasan al-Basri, ko dođe i dakle, nudi takvu stvar ili takvu uslugu, a ne bavi se ovim stvarima koje su dozvoljene, kaže, znajte da je sahir. Na taj način, dakle, to je jedan od načina da ljudi ovaj e, prepoznaju sahira. Kaže, kad je upitan Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, anin nušra, on nušri, dakle, oni koji su to radili, to je bilo prisutno za mjenu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, hiya min ameli shaitan, doiste je to od nisra ruku ili od dijela šeitana ra'anetullahi. Dakle, da ljudi koji to rade bave se džinijom i tim stvarima. I treba ih se kloniti. Imaju dakle, veze sa sihrom. I ova stvar nije nikako dozvoljena da čovjek ode, kaže pa ja ne mogu, pa veći je hajir. Ova, be, ova stvar veći je hajir. Znači, ona nas košta u svim poglavljima vjeruje iz života. Allah da nam stanje popravi radi većeg hajira. Hajmo ovo, radi većeg hajra, hajde ono. Međutim, ko postavlja pravila, ko postavlja smjernice kad je da se nešto radi, radi većeg hajra. Ne može uvijek da se koristi pravilo radi većeg hajra. To nije ka'idem utarida. Znači nije to pravilo koje je fiksirano i oko kojeg se ne, ne razilaze islamski učenjajaci. Već je pravilo koje ima svoja pravila i ima, dakle, svoje ogranke kad može, kad ne može da se radi. Dakle, nije nešto što je statično i fiksirano i onda usmi radi većeg hajra onaj kaže, ima čovjek sihr bolestan idemo demo kaže da mu ovaj opet napiše sihr. Prvo, da mu otkloni taj sihr. Prvo, ko ti garantuje da će taj sihr da bude otklonjen uopšte? Drugo, kako znaš da taj sihr neće da mu pogorša stanje u potpunosti? Treća stvar, ideš i tražiš u čovjeka opet da radi ta djela koja, u kojim je širka Allah, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ogroman, ogroman grijeh. Kaže Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, navodi to Imam Abu davud. Kaže u pitanju Imam Ahmed o tome, onušri ovim stvarima. Kaže, evokan ibn Mas'ud, jekrahu kulla hada. Abdullah ibn Mas'ud je mrzeo sve ove stvari. Ili mrzio, ha? Eh. Kaže, nije bio zadovoljan njima. Ne samo nije bio zadovoljan. Zbog čega, kaže, došlo ovako, kaže, šta nije stvar od širka, kako može da se kaže, dakle, da onaj, da nije bio zadovoljan. Kaže, islamski učenjaci, Abdullah bin Mas'ud radijallahu talanhu, obzirom da je otišao da živio Irak, koji je bio leglo fitne i svihovi stvari i svih nekih zabluda da Allah subhanahu talanhu pomogne i popravi stanje, kaže, ljudi su nakon što su uh, otkriveni, ekspozovani, jel, Aimer, ovaj, da, da su ove stvari harami, da su, da su širk, da počeli su da se koriste drugim stvarima, pa su rekli, pa dobro, hajde nušra da napišemo hama da na njih napišemo Koran покаже ибрахим ан-нахъи ядан од дакле онай асхаб абдуллах бин масуд накле од другова абдуллах бин масуда ученика абдуллаха бин масуда каже во кану йекрахуна ат-тамаим куллаха мин ал-куран у мин гайр ал-куран каже мрзилису преззиралису цку врсту хамаиlije талисмана и قال مسعود دقلي مرزيوه اتو قال اوه واي قال امام أحمد رحمه الله تعالى قال قد بخاريا او كتادي بنوسيسه دركه سعيد بن مسيب ويدوم دماما تابعينا قال رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر قال لا بأس انما يريدون به الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه وقال Imam Sa'id ibn Musayyab radijallahu ta'ala anhu ili Musayyib uh, razilaženje je ime li mu je ime Musayyab ili Musayyib uh, zbog jednog al-haraketa. Pitali su ga ljudima koji se bave rasklapanjem i uništavanjem sehra. Kaže, rađenom bih il tib. Kaže, tvrdi da ima nešto kod njega od, od medicine. Kaže, i ljudima pomaže. Čovjek, čovjek kaže, ne može da bude sa ženom niti ženom sa čovjekom jer to je bila najpoznatija vrsta tog ljubavnog sehra sarful atf razdvajanje i spajanje kaže a e yuhal jel kaže dozvoljeno an yunashir da se koristi nušra pa je rekao la bes la be kaže nije sporno in nemayuriduna bihi alislah tima jele islah, islah fa amma ma yanfa ono wash tu kuristi To nam nije zabranjeno, dakle misli se na ovu dozvoljenu, a to je Koranom, Sunnetom ili lijekovima u to vrijeme, jel, razno raznoraznim travama. Ko što kažu ovamo, da sad ta neka zrna koja agutaju i sl. Znaju da budu djelotvorna, da čovjek ispovraća taj Sehar da, da, da ga uništi, da ga istopi, da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kaže Ibn Al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, nušra, kaže, hallu sihri anil meshur, Nusra je, dakle, otklanjanje Sehra od onoga koji je obsihren. I ima dvije vrste. Hallu bi sihrin, kako ovo navodi, dakle, ovo je u metnu, u kitabu Teohidu, navodi Muhammed ibn Ablohehab govor imama ibn Al-Qa'ima. Kaže, kaže, da dođe čovjek i da napiše drugi sihr da to uništi, kaže, to nije dozvoljeno i to je kako je došlo kod posljednika sa 7 min ameli šeipani, to je širk. Uh, dok, kaže, druga vrsta je da je dozvoljeno Kur'anom do vama i jel, onaj, lijekovima. Što ga te je tehasalu minhada rezime i sažetak ovog poglavlja da čovjek koji se liječi od sihra i za kog znamo da treba da se liječi i kad mu se preporučuje, treba da mu se preporuči provjeren insan koji će da mu učije Kur'an koji će da koristi vrste i metode koje su došle u Koranu i sunetu poslanika sallallahu a.s.v. koji ne pribjegava puno metodama, prakse pokazala. I to je još jedna rečenica koja se zloupotrebljava. Sad teraš insana u čošak, kažeš mu ne može, zabranjeno, nema dokaza za to ovako, onako kaže jeste li prakse je pokazale li prakse je pokazala, osnova je kod ruke da je ona lijek, ruke nije i badet i slično i onda... Radi razno razne stvari, ne znam, ona i peca strujama, ona uzme, paga nešto ga kolje, rukom, pa ovako, pa onako, to je već, onaj, prelazi svaku mjeru, prelazi, dakle, svaki, da kažemo, svaku granicu zdravog razuma, pa ne znam, džin kečing, onda ne znam, hvata džine u, u, u, u insana, kod kojeg je kanal ostao otvoren, pa na osnovu toga, ne znam, tu ispituje, onda ga istjeruje iz njega, Allah, Odakle je nama toliki, toliko informacija o nevidljivom svijetu koji nam Allah subhanahu ta'ala učinio nevidljivim? S tim stvarima, kada kažu islamski učenjaci koji su govorili od ranja, kif hajthu waqaf al stanju, namo gdje stao prvi narod, a to je Selef. Drži se od njih stvari koje su poznate. Ne možeš ti ili nije koristilo, dobi, idemo dalje. Nek saburi insane, koristi lijekove, nekode ko doktora i slično, međutim sad koristiti i vršiti eksperimente, nije dozvoljeno. Zbog toga onaj koji ima sehr. ili se na njega sumnja, jer ne sumnja se da ima sehr, ne preporučujemo se da ide kod ljudi koji tvrde da seher uklanjaju sehrom ili da seher uklanjaju ovim dakle metodama. A ako saznamo da takvi ljudi postoje na njih se upozorava, oni treba se posavjetuju, da im se pojasni da su te stvari širk, da su te stvari kufr i da toga treba da se klone Toliko za večeras molim Allah subhanatala da nasačuva svih ovih vrsta širka da pomogne da te stvari pojasnimo, dostavimo, odklonimo, da se ljudi vrate nauci onaliko koliko su mogućnosti pa makar da se pod učevim osnovama vjere da ne vjeruju svakom da u vremenu napredka progresa i tehnologije ne vraćaju se na ljude koji dođu i prodaju neke laži i, i, i, i, i legende i fore i fazone na koje ljudi padaju, koje su toliko očigledne da, da, da nekad znaju da budu smiješne. Već da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vrate teuhidu, da samo Allahu jelle fir'ula i bade čine, da njega obožavaju. I Allaha subhanahu wa ta'ala molim, da na taj način sretnemo on sa nama zadovoljan da nas u džennet bespolaganja računa u vede alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi nabina muhammad salam alejkum wa